Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Fadal Ustaz Nah Ahlan wa sahlan Sudah siap ini? Siap InsyaAllah Allah Ustaz Baik Langsung kita mulai Nah Ustaz <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdanillahi nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'ufiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa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 1444 Hijriah Yang bertepatan dengan 31 Mei 2023 Masehi Kita akan mengawali kajian kita Untuk ikhwah yang ada di Kata Bandar Lampung Tepatnya di Masjid Al-Hanif Kita dengan memohon bertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Billahi Nasta'in akan memulai kajian kita pada pembahasan kitab Sahih bukhari Sahih al bukhari yang berjudul Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah s.a.w. wa sunanihi wa ayyamih. Ini judul kitabnya yang dikenal dengan Sahih al-Bukhari. Ikhwanifiddin Rahimani wa Rahmukumullah bahwa hadis-hadis nabi pada masa sahabat dan kibarut tabiin pada masa itu masih belum tertulis di dalam kitab-kitab ya demikian pula belum disusun hal itu karena dua hal yang pertama bahwa kau muslimin pada generasi awal Yaitu para sahabat Mereka sempat dilarang Dari hal tersebut Dari menulis hadis Sebagaimana Terdapat keterangan riwayatnya Di dalam sahih muslim Kenapa dilarang? Karena khawatir tercampur dengan Al-Quran <tuh> Ini sebab pertama Yang kedua karena pada masa itu pada masa awal pada masa sahabat ya kekuatan hafalan mereka dan daya ingatnya sangat kuat nah di samping di sisi lain mereka umat pada masa itu kebanyakannya tidak pandai menulis tapi mereka memiliki kekuatan hafalan dan cepat di dalam menghafal ya <tuh> Namun kemudian di masa-masa berikutnya Pada masa akhir-akhir tabi'in Mulai dilakukan Upaya untuk menulis dan meng, Upaya untuk mengumpulkan Menulis Dan Menertibkan Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang itu karena pada masa itu sudah mulai tersebar Islam serba luas sehingga terdapat mulai ada hajah kebutuhan di samping para ulama pun sudah mulai banyak tersebar sementara hafalan tidak bisa lagi dijadikan sandaran pada masa itu di sisi lain muncul al-ibtida' fi din banyak bid'ah dalam agama khawarij rawafid orang-orang para pengingkar takdir ya maka mulailah para ulama bangkit untuk mengumpulkan dan menuliskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tercatat dalam sejarah bahwa yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis Nabi adalah Ar-Rabi' bin Subayh dan Sa'id bin Abi Arubah dan yang lainnya mereka menuliskan Menyusun hadis-hadis Nabi itu dalam susunan bab. Ya. Sampai pada generasi atau tabaqah as -salisah. Generasi ketiga ya, yang menyusun berdasarkan ahkam, hukum-hukum. Berdasarkan kitab-salah. Ya. Misalnya kitab-sahara, kitab-salah, kitab-sahkah dan seterusnya maka muncullah pada masa itu tampil alimam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala menyusun kitab Al-Muatta muwatta ya. dan di situ beliau mengumpulkan hadis-hadis para ulama Ahlul Hijaz namun kumpulan kitab al muwatta itu tidak hanya mengumpulkan atau menuliskan hadis Nabi tapi juga pendapat-pendapat dan fatwa para sahabat dan para tabi'in ya. di susul berikutnya Al-imam Abu Muhammad Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraic di Mekah. Kemudian disusul berikutnya oleh Abu Amr Abdul Rahman bin Amr Al-Auza'i di Syam. Yang dikenal dengan Al-imam Al-Auza'i. Disusul oleh Abu Abdullah Sufyan bin Said Al-Sawri di Kufa. Juga menulis, mengumpulkan hadis. Lalu disusul dengan Abu Salamah Muhammad bin Salamah bin Dinar di Basrah. Kemudian terus berikutnya disusul oleh para ulama generasi berikutnya. Hingga para ulama memandang perlu dikumpulkan hadis Nabi secara tersendiri. Kalau tadi kan masih tergabung antara hadis Nabi dengan fatwa-fatwa uh, para sahabat dan para tabi'in. Kemudian disendirikanlah hadis Nabi <coughs> yang itu dilakukan sejak awal abad kedua atau di penghujung abad kedua maka tampil pada masa itu Ubaid bin Musa al-Absi al-Kufi menulis dalam kitab dalam bentuk musnad ya. kemudian Musaddad bin Musarhat al-Basri menulis juga musnad Asad bin Musa al-Umawi menulis pula musnad Nu'ayn bin Hamad al-Khuzai yang tinggal di Mesir juga menulis musnad Ya. Hingga tak seorang pun dari imam Ahlul Hadis kecuali memiliki karya berupa musnad ya, yang itu dikumpul merupakan apa? Karya mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu Muncul pada masa masa berikutnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin rahowi, demikian pula Uthman bin Abi Syaibah dan para a'imma'an nubala' yang lainnya. Ya. <tuh> Kemudian, Ada pula yang mengkombinasikan antara musnad dengan bab. Berdasarkan musnad, berdasarkan nama-nama sahabatnya. Dan juga berikutnya apa? Berdasarkan bab. Peng, dikombinasikan. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah Bukhari ya tatkala beliau di <coughs> sana sang guru di hadapan gurunya yang ini merupakan awal yang menggerakkan beliau menggerakkan tekad beliau untuk menulis Al Jami' Sahih yakni Sahih Bukhari ini <coughs> tatkala beliau mendengar saran dari sang ustaz yaitu Amirul Mukminin fil Hadis wal Fiqih Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdali yakni al-Imam Ishaq bin Rahawi yang dikenal dengan Ibn Rahawi atau Ibn Rahuya nah. <tuh> Beliau mengisahkan al-Imam al-Bukhari mengisahkan kunna inda Ishaq bin rahowe fa qala law jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata imam Ishaq bin rahowe kepada muridnya seorang guru besar kepada murid besarnya kalau seandainya engkau wahai na, Muhammad bin Ismail mengumpulkan satu kitab namun singkat, mukhtasar. Ya. Mengumpulkan kitab yang mukhtasar li sahihi sunnati Rasulullah khusus sunnah-sunnah Rasul yang sahih. Tidak tercampur dengan yang da'if. Ya. Maka kata Al-Bukhari rahimahullah fawakaa thadika fi qalbi faakhattu fi jam'il jam'i'i sahih. Ya. Maka saran dari beliau nasihat dan arahan dari sang guru ini kata nabi kata Imamul Bukhari itu menancap dalam hatiku masuk dalam kolbuku ya maka sejak saat itu aku bangkit untuk memulai menulis mulai mengumpulkan al-jami'us sahih ya al-jami'us sahih kata beliau kan Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sallam Wa ka'annani waqifun Baina yadaihi wa biyati Wa biyadi Mirwahah azubbu biha Anhu Aku pernah bermimpi berjumpa Nabi Dan kala itu Aku seakan-akan berdiri di hadapan beliau Dan di tanganku ada sebuah Mirwahah kipas angin Yang dengan itu aku Membela atau melindungi beliau Maka aku bertanya kepada para ahli takbir tentang mimpi itu maka mereka menjawab anta tazubbu anhul kadhib engkau akan membela membersihkan menghadang dari beliau kedustaan. Nah. Maka ini pula kata Al-Bukhari alladhi hamalani ala ikhrajil al Jami'is Sahih untuk mengeluarkan kitab Al-Jami'us Sahih. Nah. Dan Al-Bukhari mengatakan Ma katabtu fi kitabis sahih hadisan, Illa iqtasaltu Qabla dhalika wasallaitu raka'atain Tidaklah aku Menulis ya. Dalam kitab sahih ini Yang memasukkan satu hadis Dalam kitab sahih ini Kecuali aku mandi terlebih dahulu Sebelumnya Dan salat dua raka'at Salat dua raka'at Nah Ini upaya dan ijtihad keseriusan dan kesungguh-sungguhan alimam al-Bukhari. Ya. Beliau berupaya sedemikian rupa. <tuh> Meskipun demikian. Ma adhkaltu fi kitab al-jami' il illa ma sahha. Aku tidaklah memasukkan hadis ke dalam kitab al-jami' ini. Kecuali yang sahih. Wa taraktu minas sahih hatta la yatul. Dan masih banyak yang aku tinggalkan. Dari hadis-hadis yang sahih yang tidak aku masukkan supaya tidak panjang Ikhwanifuddin Rahimani Warahimahukumullah Itu sekilas tentang sahih al-Bukhari dan upaya beliau di dalam menulisnya <tuh> Adapun kita akan mengenal yani Sebelum kita masuk dalam membacakan hadis-hadis yang ada dalam sahih al-Bukhari satu persatu Maka kita akan mengenal terlebih dahulu Siapa al al-Bukhari Siapa al-imam al-Bukhari Karena kedudukan beliau yang sangat penting Beliau sebagai penulis kitab sahih al-Bukhari ya, Yang mana kitab sahih al-Bukhari ini telah benar-benar Diterima oleh umat Dan dinyatakan di ijma' ah ahli sunnah Sebagai asahul kutub Baada kitabillah Kitab tersahih setelah kitabullah setelah al-Quranul Karim Siapa al Imamul Bukhari? Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi. Siapa beliau? Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Namanya Muhammad Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi. Beliau lahir pada hari Jumaat setelah solat Jumaat <coughs> pada 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Tahun 194 Hijriah. Yang itu kurang lebih secara masehi 810 masehi 810 masehi Kakek beliau yang paling ujung Yaitu Berdisbah ya. Nama ini adalah Nama Persia Nama ini adalah nama Persia Yang dalam bahasa Persia Maknanya adalah Azarra' az seorang petani ya seorang petani karena memang Bardisbah ini adalah seorang Persia yang beragama dengan agama kaumnya beragama dengan agama Persia kemudian putranya yang bernama Al-Mughirah itulah yang berislam ya Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Mughirah inilah berislam melalui perantaraan seorang bernama Al-Yaman Al-Ju'fi Al-Yaman Al-Ju'fi ya maka setelah itu setelah berislam beliau pindah ke negeri yang bernama Bukhara, ke negeri yang bernama Bukhara, maka dinisbahkanlah kepada Al-Ju'fi ini tadi, karenanya ada Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Ju'fi yakni al-ju'fi maulahu karena dialah yang mengislamkannya yang mengislamkan keluarga ini yaitu tepatnya siapa al-Mughirah bin Berdisbah. nah ikhwani fi din rahimani wa ini tentang kakek atau nyam sejarah kakek beliau sehingga Dinyatakan apa beliau adalah berislam yaitu sejak siapa Al-Mughirah bin Bardizbah. Adapun ayahanda beliau Ismail Muhammad karena beliau namanya adalah Muhammad bin Ismail. Ya, yeah. bin Ismail bin Ibrahim. Berarti ayahanda beliau namanya adalah Ismail. Nam. Beliau seorang ahli hadis yang meriwayatkan dari Ahmad bin Zaid dan Alimah Malik dan para ahli hadis dari kalangan penduduk Irak meriwayatkan dari Ismail. Ya, meriwayatkan dari Ismail. Nama beliau disebutkan oleh Ibn Hibban dalam kitabnya As-Siqat. Demikian pula Al-Bukhari, anak beliau, putra beliau Imam Muhammad Al-Bukhari menyebutkan dalam karyanya At-Tarikh Al-Kabir. At-Tarikh Al-Kabir. <tuh> Dan ayah anda beliau mengatakan Menjelang wafatnya Innahu La yu'alam Fimali Fimali <coughs> Innahu la yu'alam Fimali Haraman Wala syubha Sebenarnya tidak so, Diketahui ada hartaku Adanya Ada yang haram Tidak pula ada yang Syubhat Beliau wafat tatkala Ketika itu putranya Muhammad yang Al-Bukhari masih kecil ya. sehingga Muhammad tumbuh di bawah asuhan Ibunda ya. diasuh oleh sang ibu nah. kemudian pada waktu itu dia sang ibu bersama saudara yang kakaknya kakak yang bernama Ahmad berhaji membawa Muhammad ya membawa Al Imam Al-Bukhari berhaji nah. <tuh> nah itulah awal Al-Imam Al-Bukhari menuntut ilmu, belajar ilmu karena selama di Mekah, beliau gunakan waktu untuk menuntut ilmu, yatlubul ilmu kemudian selang beberapa waktu, saudaranya bernama Ahmad kembali ya <tuh> sementara beliau tetap berada di Mekah bersama sang ibunda diribadkan ala lalikai dalam syarhus sunnah pada bab karamat al-awliya bahawa Muhammad bin Ismail ini yakni alimamul Bukhari ketika masih kecil kehilangan pandangan kedua matanya yakni beliau buta beliau buta dan ini tentu sangat membuat sedih beliau, termasuk sangat membuat sedih sang ibunda. Maka sang ibunda terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala berharap, meminta kepada Allah agar penglihatan anak putranya dikembalikan. Hingga suatu malam beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim Al Khalil Alaihissalam dalam mimpinya itu. Nabi Ibrahim alaihisalam mengatakan ya hadhihi qad raddallahu ala ibnika basarahu bi kasrati du'aiki wahai ini sungguh Allah telah mengembalikan pada putramu penglihatannya berkat banyaknya doamu maka di pagi hari tatkala beliau bangun maka beliau mendapati memang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan pandangan penglihatan putranya sehingga kembali Al-Bukhari rahimahullah bisa melihat Al-Ima'am Al-Bukhari sejak kecilnya memang tampak menonjol dan memiliki uh, kekuatan hafalan yang sangat cepat dan bagus, kokoh yeah, dan menonjol dibandingkan yang lainnya Dikatakan oleh Al-Farabri, Sami'tu Muhammad bin Abi Hatim warraq Al-Bukhari yaqul, Sami'tu Al-Bukhari yaqul, ulhimtu hifz al-hadis wa ana fil kuttab. Ya. Aku diberi ilham untuk menghafal hadis ketika itu masih, aku masih belajar di kuttab, Iaitu semacam madrasah. Ya. Pada masa itu disebut dengan kuttab. Qultu wakam ata alaika izzaka faqala ashrasinin atau aqal umur beliau kala itu masih 10 tahun atau kurang dari itu di bawahnya summa kharajtu minal kutab faja'altu atakhalaf ila wa waghairihi kemudian aku keluar dari kutab selesai dari pelajarannya dari belajar di kutab kemudian aku keluar masuk iya kepada ad-Dakhili dan yang lainnya. Kemudian pada suatu hari ya, ketika belajar kepada sang guru dan gurunya menyampaikan hadis, ya, membaca Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Demikian, Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Maka Imamul Bukhari mengingkari hal itu. Beliau katakan Abu Zubair tidak meriwayatkan dari Bukhari. Maka beliau dihardik. Nah. Dihardik beliau. ambu, kok menyalahkan sang guru. Ketika membaca hadis. Ya. Sufiyan an-Nabi Zubair an-Ibrahim. Maka beliau dengan tenang mengatakan. Coba. Lihat kembali kepada al-asl. Ia kepada kitab aslinya. Yang di situ tertulis hadis itu. Fadakhala fanazara fihi. Thumma raja. Ketika dilihat benar. Ya, bahasanya memang benar Abu Zubair tidak mendengar dari Ibrahim. Nah, terus gimana? Maka dia tanya keif, huaya hulam, gimana wahy anak? Dia seperti itu. Fakultu huas Zubair, bukan Abu Zubair yang benar. Sanatnya itu adalah Az Zubair, bukan Az bukan Abu Zubair. Az Zubair ini adalah ibnu Adi, Zubair bin Abdi an Ibrahim. Maka akhirnya dia mengambil pena dan membenarkan tulisannya sehingga yang benar adalah Sufyan An-Zubair An-Ibrahim Zubair bin Adi Nah, kalau itu beliau mampu berbuat seperti itu ketika berusia masih 11 tahun Ikhwanifiddin Rahimani Warahmukumullah para ulama banyak memuji dan mengagumi kekuatan hafalan dan keilmuan al-imamul Bukhari rahimahullah. Nah. Di antaranya, Qala <coughs> al-Bukhari, kuntu iza dakhaltu ala Sulaiman bin Harb, yaqul bayin lana galat syu'bah. Ya. Kata Sulaiman bin Harb, aku kalau datang kepada Sulaiman bin Harb, beliau mengatakan kepadaku, jelaskan kepadaku kesalahan-kesalahan syu'bah. Ya, ni sebagai bentuk kritik ilmiah. siapa Syu'bah, beliau ulama, ahli hadis, Amirul Mukminin fil Hadis. Ya. Qala Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi, kata beliau, "Qad ra'aitu al-ulama' bil Haramain wal Hijaz wash Sham wal Iraq, fa ma ra'aitu fihim ajma' min Muhammad bin Ismail." Ya. Aku telah melihat bertemu dengan para ulama di Haramain. Hijaz, Syam, Irak. maka aku tidak melihat pada mereka yang lebih ajma' lebih mengumpulkan ilmu dibandingkan Muhammad bin Ismail. Kemudian kata darimi Imam Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi, huwa a'lamuna wa afqahuna wa aktsaruna talaban. Beliau adalah orang yang paling berilmu di antara kami, a'lamuna wa afqahuna dan yang paling faqih dan yang paling banyak menuntut ilmu ya karena memang beliau melakukan safar di sekian banyak negeri ya dia datang ke Irak ke Bas Kufa Basra Hijaz ke Syam ya, Mesir dan sebagainya di sekian banyak negeri wa aktsaruna talaban banyak melakukan rihlah untuk talabul ilm wasuilad dari mi an hadis al imamuddarimi ditanya tentang hadis Maka beliau menjawab, Innal Bukhari yeah. Al-Bukhari telah mensahihkan hadis ini. Menunjukkan apa? Penghargaan beliau dan kepercayaan beliau terhadap keilmuan Al-Bukhari. Dan beliau bersandar kepada Tashih Al-imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau juga mengatakan, Muhammad bin Ismail ab-sarumini wa huwa aqyasu khalqillah aqila 'anallahi ma amara 'anhu min kitabih wa lisan nabiyih Muhammad bin Ismail adalah yang lebih tajam pandangannya dibandingkan aku ya dia adalah makhluk Allah yang paling cerdas dia memahami dari Allah Subhanahu wa taala tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya ya, yang terdapat di dalam kitabnya melalui lisan rasulnya idza qara'a Muhammad al-Qur'an syaghala qalbahu atau syaghala qalbuhu wa basaruhu wa sam'uh wa tafakkara fi amthalihi wa arafa halalahu min haramih bila dia membaca Al-Quran maka qalbunya benar-benar sibuk dengan Al-Quran tidak sibuk dengan yang lain konsentrasi beliau membaca Al-Quran demikian pula mata dan telinga beliau ya itu benar-benar sibuk terhadap Al-Quran sehingga beliau bertafakkur mendadaburi mentadaburi Al-Qur'an sehingga beliau memahami halal dan haram yang ada di dalam Al-Qur'an. Qala Abu Thayyib Hatim bin Mansur. Abu Thayyib Hatim bin Mansur mengatakan kana Muhammad bin Ismail ayatan min ayatillah fi basarihi wa nafadhihi fil ilmi. Muhammad bin Ismail adalah salah satu ayat di antara ayat-ayat Allah. Ya. Dalam ketajaman pandangannya Dan kemampuan beliau dalam hal keilmuan ya. <coughs> Dan di antara Yang menunjukkan Benar-benar keluasan ilmu Dan kekuatan hafalan Al-imamul Bukhari rahimahullah Adalah kisah Yang sangat terkenal Yang didulatkan oleh para a'immah Tatkala beliau masuk ke negeri Baghdad Ya, Irak, Yang kala itu para ulama Muhaddisi negeri Baghdad Bermaksud menguji Keilmuan al-imamul Bukhari Rahimahullah Maka didatangkanlah Sepuluh penguji yang masing-masing Penguji itu membawakan Sepuluh hadis dan Sanatnya, sanat dan matannya dibolak balik, sanat hadis ini Untuk matan hadis Yang itu dan sebaliknya, matan yang ini Untuk sanat yang itu dibolak balik sedemikian rupa Didatangkan berapa? Sepuluh penguji ya. Maka, alimah Tatkala datang, hari yang ditentukan Berdatangkanlah ya. Umat yang sangat banyak Ada ulama, ada muhadisin Ada umat Awamun nas, keumuman kaum muslimin Ingin menyaksikan bagaimana proses ya, Pengujian tersebut yang menguji keilmuan dan uh, kekuatan hafalan Al Imam Bukhari rahimahullah maka datanglah penguji pertama membacakan hadis dengan sanad dan matannya qala haddatsana fulan akhbarana annan an fulan wa fulan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzah selesai dibaca maka Al Bukhari mengatakan laa a'rifu aku enggak tahu hadis ini dan hadis kedua, baca lagi. Kembali Al-Bukhari mengatakan, La'arifu. Hadis ketiga, terus begitu. Sampai selesai, Al-Bukhari selalu mengatakan, La'arifu. Maka yang hadir pun kecewa. Ternyata Al-Bukhari, sedemikian, tidak tahu hadis. Dari sepuluh hadis yang dipacakan, tak satu pun yang tahu. Apa ini Al-Bukhari? Kemudian datang penguji kedua. Ketiga, terus seperti itu. Terus, terus, sampai sepuluh. Kemudian setelah selesai semuanya ya, dengan jawaban yang sama Al-Bukhari mengatakan laa a'rifu sehingga yang hadir ketika itu menilai Al-Bukhari bil ajz wa taksir wa qillatul hifz lemah enggak mampu Al-Bukhari dan sedikit hafalannya terbukti diuji oleh para penguji orang-orang ya, besar ilmuwan-ilmuwan para ahli hadith, ternyata nggak hadis ternyata enggak tahu hadis-hadis itu Ya. Nah ketika telah selesai semua 10 penguji ini Maka Al-Bukhari kemudian Datang kepada penguji pertama Engkau tadi mengatakan hadis dengan sanat ini Ini matanya Hadis ini terbalik Bukan ini matanya Sanatnya ini matanya ini yang benar Kemudian hadis kedua bergabungan. Kamu tadi mengatakan seperti ini. Ini salah. Hadisnya yang benar ini. Matannya ini. Sanatnya ini. Matannya ini. Sanatnya ini. Matannya Terus seperti itu. Satu, dua, tiga hadis sampai sepuluh hadis. Selesai. Orang pertama. Penguji pertama. Kemudian penguji kedua. Ketiga. Keempat. Terus sampai sepuluh penguji. ya Maka kemudian barulah. Yang hadir pun tercengang dengan Kemampuan al-imamul Bukhari rahimahullah Kata al-Hafidh ibn Hajar Huna yakhda' lil-Bukhari Mereka pun mengakui Keilmuan al-Bukhari Fama'l-ajab min raddihil khata' ila sawab Fa'innahu kana hafidhan Letak keajaibannya Itu bukan pada kemampuan beliau Membetulkan yang salah Ya mengembalikannya kepada yang benar. Kalau seperti ini maka itu tidak heran, bukan ajaib. Fainahukana hafizon, karena memang beliau seorang hafiz. Ya. Balil ajab min hifzhihi lil khata ala tertibi ma al kauhu min maratin wahidah. Namun letak keajaibannya adalah bagaimana Al-Bukhari menghafal. Ya, ingat satu persatu kesalahannya. Salahnya nih, ini fulan jadi salah. Hadisnya ini ini ini. Hadis pertama ini, ini salah. Hadis kedua kamu tadi baca ini, ini salah. Yang benar ini. Hadis ketiga ini. Ini letak keajaibannya. Bagaimana dia mengha menghafal kesalahannya satu persatu, urut sesuai dengan tertibnya. Ya. Orang pertama, Anda tadi membaca yang pertama ini. Ini salah, yang benar ini. Ya, dua yang anda baca salah. Yang anda, anda baca adalah, adalah ini. Ini salah yang benar ini. Ya. Dan itu beliau ingat maratan wahidah. Sekali dengar. Ya. Sekali dengar. Ini ikhwanifiddin rahimahni wa rahmukumullah adalah sesuatu yang sangat menajubkan pada alimah diri alimah mulubuhari rahimahullah. Dan memang demikianlah beliau, beliau diakui oleh para ulama bahawa beliau adalah ayah min ayatillah salah satu ayat dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi itu salah satu bagaimana uh, terbukti dari proses pengujian tersebut bagaimana keilmuan al-imamul bukhari rahimahullahu ta'ala kemudian ikhwani ikhwanifiddin rahimani warahmukumullah tentang kitab yang beliau susun kitab ini secara nama adalah Al-Jami'ul Musnatus Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Sunanihi Wa Ayyami Sebagaimana judulnya adalah Al-Jami' karena kitab ini mengumpulkan, sifatnya mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Maka disebut Al-Jami' dari semua bab. Ya, baik itu berkaitan dengan akidah, ya maupun berkaitan dengan iman berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan ahkam, mulai dari hukum-hukum tohara, hukum-hukum wuduk hukum-hukum sholat, dan seterusnya sampai pada masalah bantahan beliau kepada kaum khawarij ia, kaum qadariya, dan seterusnya sehingga, ini bersifat jamik nah, tidak hanya hadis-hadis yang berkaitan dengan masail, penyebutan ahkam tapi juga rubut, bantahan Ya, terhadap murjiah, terhadap khawarij, naam, terhadap rawafid, naam, terhadap qadariyah, terhadap mu'tazilah. Ini bantahan yang, yang, apa, hadis-hadis yang beliau kumpulkan. Sebaka dinyatakan sebagai al-jami'. Beda dengan kitab yang bersifat mus, misalnya. Ya, karena apa, disusun berdasarkan hukum-hukum fikih, ya sehingga hadis-hadis yang ada di dalam sunan itu adalah hadis-hadis yang kaitannya dengan ahkam kaitannya dengan akidah itu apa namanya tidak masuk karena bukan karena tidak mau atau tidak mementingkan akidah namun karena memang susunannya berdasarkan fikih namun disini al-jami' al al-jami'ul musnad al-musnad karena memang hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang bersambung sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam ya makanya dikatakan al-musnad nah as-sahih al-mukhtasar ya beliau kumpulkan yang sahih ini persyaratan beliau adapun yang tidak sahih itu tidak beliau masukkan yang sahih pun tidak semua sahih ya tapi hanya beberapa saja, kenapa? Karena memang beliau bersifat mukhtasar kerana beliau katakan as-sahih al-mukhtasar ya. yang berisi kurang lebih sekitar 7000 hadis, 7000 sekian ratus hadis dalam 97 kitab ya. ini mukhtasar apa yang beliau kumpulkan min umuri Rasulullah s.a.w. wa sunanihi wa ayyami dari Urusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnahnya dan hari-hari beliau, hari-hari beliau di dalam berdakwah dan berjihad. Visa Billahi Taala. <coughs> dan beliau dalam kitabnya ini yang merupakan telah dinyatakan secara ijma oleh para ulama sebagai asahul as kutub ba'da kitabillahi Taala beliau kumpulkan dan di situ mencapai 700 atau afwan 7167 hadis 7167 hadis dan beliau memiliki syarat di samping syarat sahih syarat hadis-hadis sahih yang telah disepakati oleh para ulama ahli hadis ya itu beliau tambahkan di atas itu adalah tambahan syarat yaitu harus subutul liqa. Ya, ada bukti bahwa masing-masing perawi itu berjumpa. Ya, sementara keumuman ahlul hadis persyaratannya adalah imkanul liqa. Memungkinkan untuk bertemu. Dinyatakan beliau ada sezaman dengan gurunya. Maka berarti sudah dinyatakan imkanul liqa namun beliau tidak harus sabatal liqa harus ada bukti bahwasanya sang murid memang bertemu dengan sang guru maka ini adalah syartun zait syarat yang bersifat tambahan sehingga apa benar-benar apa namanya Sahih Bukhari ini sangat ketat nah bukan berarti beliau menyatakan menolak syarat yang ditetapkan oleh jumhur ahli hadis tidak. tapi beliau Sengaja menambah syarat itu sebagai bentuk apa? Untuk menambah ketatnya Sehingga benar-benar uh, Yang masuk ke dalam kitab beliau Al-Jami'us Sahih ini Benar-benar di atas syarat ini Dan beliau Multazim Komitmen dengan syarat ini Dan Al-Imam Al-Bukhari di dalam, dalam sahih Al-Bukhari ini Ini tidak hanya Bersifat riwayat saja. Namun beliau juga memiliki perhatian terhadap fikhul hadis. Terhadap fikhul hadis. Sehingga Al-Bukhari rahimahullah menyusunnya. Juga ber, beliau berikan tarajim. Judul-judul bab. Ini, yang ini sangat mengagumkan. Bagaimana menunjukkan fahmun amik. Wa nazarun daqiq. Fi ma'anin nusus. Pemahaman beliau Yang sangat mendalam dan cara pandang beliau yang sangat jeli terhadap makna-makna dalil. Sehingga sampai-sampai para ulama terkenal di kalangan ulama bahwa fikhul buhari fi tarajimi fikhul buhari ini terdapat di dalam terjamahnya yakni judul-judul bab yang beliau letakkan. Judul bab terhadap sebuah hadis beliau letakkan ya, ini menunjukkan fikih beliau terhadap hadis itu, bagaimana pemahaman beliau terhadap hadis tersebut. Ya. Dan beliau menyusun Sahil Bukhari ini dengan sistematika yang sangat menakjubkan. Beliau awali dengan Kitab Badil Wahyi, disusul berikutnya dengan Kitabul Iman. Ya, yeah. disusul berikutnya dengan Kitabul Ilm. Kemudian baru beliau menyebutkan Kitabul Wudu, Kitabul Shalah, ya, yeah. Kitabul Zakah, Kitabul Hajj, ya, hmm. kitab kat terus-terusnya, ahkam. Hingga akhirnya beliau di penghujungnya beliau tutup dengan kitab ut-tawhid yang didahului dengan kitab al-i'tisam bil kitab il sunnah ini sebagai sebuah isyarat ya, tertib yang sangat menajubkan ini, seakan-akan beliau mengisyaratkan bahawa wahyu itu merupakan tarikus syara' ya yang wajib untuk diimani ya, yang wajib untuk diimani, maka beliau susun setelah kitab batil wahyu, kitabul iman dan iman itu harus diatas ilmu Iya, harus di atas ilmu. Karenanya nya kita berilmu dan ilmu di sini iman yang ditegakkan di atas ilmu disertai dengan me, ber, dengan amal. Maka beliau sebutkan kitab-kitab yang berkaitan dengan ahkam. Kita bul wudhu, kita bersalah, ya Kitab buka dan sunyi, kita dan seterusnya. Ya, yang ini hasilnya adalah mengantarkan seorang Muslim untuk bertamasyuk. Bil, bil, untuk beri'tisam dengan Alkitab dan Sunnah yang benar akan mencapai apa kesempurnaan Tauhid sehingga di ujung beliau tutup ya, dengan kitabut Tauhid Alimamun Nawawi Rahimahullah mengatakan Laisa maksudul Bukhari al-iqtisar alal-ahadith faqat bukan maksud Bukhari sekedar pada hadis-hadis saja yang meriwayatkan hadis saja, tidak bal muraduhu al istimbat minha. Namun, maksud beliau juga adalah mengambil istimbat kesimpulan kesimpulan hukum, kesimpulan kesimpulan fikih dari hadis-hadis itu wal istidlal li abu abin araudaha dan mengambil dalil untuk bab-bab yang beliau inginkan. Walihadal makna akhla. Kasih Romil Abuab An Isnail Hadis. Nah untuk tujuan ini terkadang beliau memang menyebutkan hadis tanpa sanad, karena beliau memang ingin membuktikan bahwa apa yang beliau fahami fikih beliau itu benar-benar ditegakkan di atas hadis. Hadis itu beliau tegakkan di atasnya apa fikih beliau. Ya ini. Maka Ikhwanul rahimani rahimahni warahmatullah. Inilah keistimewaan dan keunggulan Sahihil Bukhari rahimahullah Yang ini insyaAllah ta'ala Kita akan mempelajarinya Pada pertemuan-pertemuan yang akan Datang bismillah ta'ala Sehingga pada pertemuan ini Kita uh, menyampaikan Kepada antum semua Tentang biografi singkat Al-Imamul Bukhari dan pengenalan Secara singkat uh, Kitab beliau Sahihil Bukhari Ya, yang itu telah kita katakan berulang kali tadi sebagai kitab yang benar-benar diterima oleh umat oleh kaum muslimin dan dinyatakan secara ijma sebagai asahul kutub ba'da kitabillah. Ya. Sahih Bukhari bersama Sahih Muslim. Nah, makanya dua imam ini uh, diakui oleh umat. Dan nah, sering kita mendengar muttafaqun alai muttafaqun alai, Iaitu ya, anda al hadis yang disepakati kesahihannya. Ala dua imam ini yang diwujudkan dalam bentuk sama beliau berdua sama-sama meriwayatkan hadis tersebut di dalam sahihnya sehingga dua imam inilah yang memang komitmen dan konsisten di atas syaratnya benar-benar beliau menepati syarat ini yaitu syarat sahih di sana terdapat beberapa hadis, kitab hadis yang juga berjudulkan sahih seperti Sahih Ibn Hibban, Sahih Ibn Khuzaimah hanya saja bah tidaklah menepati syaratnya secara keseluruhan dan tidak komitmen di atas syarat tersebut Nah, yang Allah berikan taufik untuk tetap komitmen dan memenuhi persyaratan ini adalah sahih as sahih yaitu sahih al-Bukhari dan sahih muslim dan uh, di antara bukti qabul yang Allah berikan kepada dua imam ini al-Bukhari dan muslim itu bagaimana ya yeah. Uh, sampai hari ini kitab beliau diakui oleh umat sampai hari ini kitab beliau diterima oleh umat sampai hari ini tetap dinyatakan sebagai hadis kitab hadis yang tersahih ya yeah. sehingga apa? menjadi masdar ya yeah. referensi utama bagi kaum muslimin setelah kitabullah kitab sahih bukhari dan sahih muslim menjadi referensi utama kaum muslimin setelah kitabullah setelah al-Qur'anul Karim Maka kita berdoa ya. Untuk kebaikan dua imam ini Selalu kita kedaakan, selalu kita iringi dengan Rahimahullah Rahimahullah rahimahullah. Ya. Demi, dan semoga Allah Ta'ala benar-benar Merahmati beliau dan Beliau berdua nah, Dan menempatkan beliau berdua di Keluasan surga firdausnya Sampai di sini kajian kita Yang insyaAllah uh, Untuk berikutnya kita akan lanjutkan pada Kajian-kajian uh, Yang akan datang Bidadillah Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Jika tidak ada, maka kita akhiri. Subhanakallah, ma'af yamdika. Ashhadu alla illaha ilallah. Astaghfirullahu bi laik. Wassalamu ala saidina Muhammad, wala alaihi washabiyah sallam. Alhamdulillahirobbil alamin.